Епоха великих географічних відкриттів. Португальці огинають Африканський континент. Відкриття 15-17 століть цілком змінили уявлення європейців про світ. Недарма цей період в історії називають епохою великих географічних відкриттів. Флагманом Атлантичного мореплавства європейців стає Португалія. Неоціненний внесок до підготовки подорожей того часу зробив принц Генріх, який отримав прізвисько мореплавець. Цей португальський лицар зміг організувати морехідну школу з обсерваторією. Перше розвідувальне плавання уздовж берегів Африки почалося в 1418 році. Проте незабаром кораблі повернулися назад, оскільки нестерпна спека і здавалося, Цілковита відсутність життя на узбережжях, селяли в моряків жах. Обігнути африканський континент із півдня та знайти шлях до Індії спробувала експедиція Бартоломео Діаша. Стомлені надзвичайно важким плаванням, моряки все ж таки виконали завдання і опинилися в Індійському океані. У грудні 1488 року експедиція повернулася до Лісабона. Звістка про її результати була радісною оскільки з'ясувалося, що до Індії можна дістатися океаном.